Condiția umană de Andrei Malraux Traducere și studiu introductiv de Ion Mihăileanu Editura pentru literatură București 1965 Sorin Costache vă dorește audiție plăcută Andrei Malro și condiția umană a secolului 20. 1. Opera și o biografie a Bode Sufle nu multe dintre figurile ilustre care și-au imprimat efigia lor de neșterse în literatura acestui secol atât de zbuciumat, au suscitat asemenea dezbateri pasionate în jurul personalității și operei lor ca Andre Malraux. Aureola de legendă în jurul unui personaj, înțelegând să-și înscrie viața sub semnul unor experimente tulburătoare, exaltante sau paradoxale, în orice caz desfășurate până la ultima limită a existenței, l-a urmărit și îl urmărește pe scriitorul Malraux. După câteva volume de început, eseurile La Tentation de l'Occident uh, despre o tinerețe europeană și volumele de literatură Lune în Papier și Royon Farfelu, tânărul ne neliniști și lucide chinui de sterilitatea, de osificarea culturii occidentale, civilizația plăcerii, nonsens aleului exagerat. În eseul de un junez europen, el notează Iată-ne deși constrâns să fundamentăm noțiunea de om pe conștiința pe care fiecare o capătă despre sine însuși. Prima apariție a absurdului se prepară. Absolutizarea individualismului, introspecția sau evaziunea într-o goană hedonică după clipa trăită, reprezintă ispite pe care el le refuză. Deprimat de imposibilitatea de a-și fundamenta existența pe valoare ale cunoașterii și acțiunii, ajunge în tentația de Occident, la concluzia nu există ideal căruia să ne putem sacrifica, deoarece, dintre toate, cunoaștem doar minciunile, noi care nu știm deloc ce adevărul. Peregrinările tânărului arheolog care la 22 de ani a părăsit Europa, atras de mirajul unor țări ca India, Indochina, Afganistan, China, au determinat pe mulți dintre ei săi să-l fixeze, ponând de la această perioadă a vieții sale, în cadrul pro-custian al aventurii, personificarea aventurii, în întreaga existență și opera artistică. Poate că tânărul Malro evocă un alt personaj, colonelul Lawrence, tânărul arheolog englez, în vârstă de 26 de ani, ascet al acțiunii, renunțând total la confortul occidental, impunându-și disciplina cea mai severă pentru a putea exercita o putere fără margini ca regen neîncoronat al arabilor. Poate că interesul purtat de Malro, intrigat de destinul enigmatic al celui care s-a cufundat în deșerturile africane, ca într-o nouă Atlantidă, să fi născut ipoteza unei similitudini între ro și Lorans. Și dacă suntem de acum porniți pe drumul descoperirii unor analogii în viața unor personaje ilustre ale literaturii acestui secol, de ce nu ne-am duce cu gândul la câțiva nomazi pur sânge, aventurieri și ei într-un anume sens? Îi numim pe Hemingway, Gorky, Sentexupery... Mai ales că Marro și Hemingway s-au întâlnit pe pământul însângerat al Spanii și au dat fiecare un roman despre războiul civil. saint a murit prăbușindu-se cu avionul, asemenea lui Vanek din Lavoa Royal, iar opera lui Marro se întâlnește uneori cu spiritul răzvrătitului Gorghi. Toate aceste analogii își au justificarea lor, mai ales atunci când încearcă să placeze o biografie literară în contextul unui veac. Iar trăzătura comună a scriitorilor citați mai sus, cu traiectorii diferite și variate impulsuri artistice, este o stare de efervescență, imposibilitatea de a se manifesta într-o societate claustrată, împietrită, invitând parcă la defrișarea unor teritorii ale făgăduinței. Cunoscutul istoric și critic literar francez, Albert, în volumul său Aventura intelectuală a secolului al XX-lea, Mergea mai departe și punea o întreagă literatură occidentală din ultimii 50 de ani sub acela semn al aventurii intelectuale, având ca sursă declanșatoare divorțul între rațiune și realitatea tragică a lumii. O asemenea generalizare este cam hazardată, dacă nu chiar ușor dogmatică, prin ambiția de a unifica autor cu totul deosebiți și mișcări literare naționale cel puțin nuanțate una față de alta. Fenomenul literar al acestei epoci este mult mai complex pentru a suporta o asemenea încălcare lineară și nici viața și opera tânărului Marron nu îngăduie o atare definire. Mai aproape de adevăr, mi se pare să constatăm aderența sa la un nou mal de sieclă, nu reacție excesiv romantică, ci, dacă s-ar putea defini altfel, frenetic lucidă. Iar foaia de temperatura a vieții lui Andre Malron, totalitatea ei, e cu atât mai contradictorie, indicând zigzaguri, oscilații mari, culmi și abisuri, o panoramare a globului cu acutele sale. Căutător de comore al unor civilizații apusene în adâncurile Indochinei, întemeitor al mișcării național-revoluționare tânărul Anam, precursorul videocongului de azi. Martor și participant într-o modalitate rămasă până azi ascunsă în mister la malele valuri revoluționare din China anilor 1926-1927. Încununat la 32 de ani cu laurii premiului Goncourt, recunoscut de întreaga Franță ca un mare scriitor, fruntaș al intelectualității democratice europene în lupta împotriva fascismului, Conducător al Comitetului Mondial pentru Eliberarea lui Dimitrov și apoi al Comitetului pentru Eliberarea lui Telman, Comandant al aviației străine în serviciul guvernului republican spaniol, rănit în luptă, orator la New York, plădând cauza Revoluției Spaniole. Tanchist în timpul celui de-al doilea război mondial, prizonier, erou al unei spectaculoase evadări, participant la mișcarea de rezistență, arestat, torturat de naziști, din nou evadat, colonel în machis împingând divergențele sale cu mișcarea comunistă până la ruptură, atacând Uniunea Sovietică în câteva discursuri publice. Abandonând literatura pentru a se fixa pentru mulți ani în domeniul istoriei artei, Marro, cel ce refuzase onoruri politice, devine ministru în câteva guverne ale mișcării goliste, mișcare situată la un pol opus față de mișcarea de stânga franceză. Mulți nu se pot împăca cu o asemenea evoluție paradoxală a lui Malroy, iar gândul poate reuni cu greu într-una și aceeași persoană atâtea fațete contrarii ale unei personalități. Justificări, plauzibile la prima vedere, pentru a înmănunchea într-un portret al aventurierului o viață care nu și-a spus ultimul cuvânt. Ne vom feria o face, deoarece numai scurgerea anilor, o distanțare destul de obiectivă și înțeleaptă față de una din cele mai complicate și pasionante biografii pe care le-a cunoscut istoria literară, Va fi în stare să discearnă meandrele și contradicțiile unei vieți, purtând atât de evident amprenta unui secol cu tremurat de seisme sociale, bântuit de cele mai grave neliniști și de cele mai mari primeștii pe care le-a cunoscut planeta noastră, deschizându-i, în același timp, cele mai înalte piscuri ale civilizației și culturii umane. Câteva trăsături pot fi însă stabilite, întrucât pot fi raportate la ansamblul operei lui Marro. E atât de vizibilă încât nu mai e nevoie a fi subliniată. Nevoie imperioasă a lui Malraux de a se oferi celor mai adânci experiențe pentru a atinge cele mai întinse hotare ale cunoașterei, acolo unde viața se întâlnește cu moartea, adică până la limita maximă a condiției umane. Riscul este umbra însoțitoare a unei asemenea tentative. Devine în cazul lui Malraux riscul un act gratuit, lipsit de finalitate? Așa s-ar părea. Îl și justifică Claude Van Eyck, personajul principal din La Voie Royale. Pentru a poseda mai mult decât pe sine însuși, pentru a scăpa de viață firicel de praf a oamenilor pe care o vedea în fiecare zi. E o reacție niceniană, de a intelectului obosit de cunoașterea rațională, un primat al faptului devenind și mijloc și scop. E sentimentul Dionisiac pe care îl dă aventura trăită, cultivarea exaltării și a fervoarei în acțiune, apelul la voință pentru a parcurge experiența limită, eroică, satanică sau absurdă. Să disociem însă. Aventura ca o formă de evaziune din universul occidental e o coordonată a viețului Malro într-o anume fază a ei. Clovanek din Lavoie Royal și Garin din Cuceritori pot fi asimilați într-o anume măsură cu Malro din acea vreme. Garin mărturisește că nu iubește pe oameni. Acțiunea, constată el, mă face abulic față de orice nu este ea, începând cu rezultatele ei. În fond, Sunt un jucător. Sau reflexile acelui ași. Dacă această societate e transformată, acest lucru nu mă interesează. Sunt asocial, cum sunt ateu, și în același mod, ordinea socială n-aș putea o niciodată accepta fără a renunța la tot ceea ce sunt. Seamănă oare Vane cu peregrinul Malraux prezent în țările unde pulsul istoriei se accelerează? Revoluția chineză, războiul civil spaniol, machisul francez? Vibrația de sinceritate și sentimentul de intensă participare la cauza eroilor, din la condițion humen, condiția umană, la tendume pri vremea disprețului, lespoar, speranța, este o simplă contagiune? Voluntarul din aviața republicană spaniolă sau colonelul machisar eliberator al Alsacei e un aventurier indiferent față de finalitatea acțiunii în care înfruntă moartea. Faptele violentează o asemenea supoziție. De-a lungul multor ani, din 1925 până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, Andrei Malraux a făcut parte din avangarda intelectualității progresiste veste-europene, a militat prin fapte și scris pentru triumful umanismului. Cel care și-a călăuzit viața după câteva principii, care îi străba de altfel și opera, a asuma răspunderea în fața istoriei nou ca spectator, a transforma în știință și în conștiință experiența cea mai vastă posibilă, a încercat să dai oamenilor conștiința măreției de care nu-și dau seama că o poartă în ei, nu poate fi confundat cu un simplu juisor, chiar dacă îi se adaugă nimbul sublimului tragic. Mi se pare că o definiție bogată în sugestii cu privire la viața aventuroasă a lui Marro ne-o propune Andrei Gid. Pretutindeni unde vreo cauză dreaptă are nevoie de un apărător, unde se angajează o luptă frumoasă, e primul pe baricadă. Se oferă și se dăruiește fără asta pe gânduri și cu un soi de vitejie amestecată cu o anume desperare, care lasă să se subînțeleagă că nu ține prea mult la viața sa, că aceasta îl interesează mai puțin decât ceea ce-l consumă, nu capătă valoare decât ofrandă, nu merită să fie trăită decât riscând-o într-o aventură valabilă. Iar cuvântul aventură recapătă odată cu el sensul său plin, cel mai frumos, cel mai bogat, cel mai omenesc. Mai pot fi aplicate aceste rânduri lui ro, demnitarul golist? Mă refer nu numai la faptul că, despărțindu-se de comuniști, s-a îndreptat spre o cauză politică conservatoare. Doar Malrau este acela care spunea că aventura moare atunci când ea triumfă. Doar Malrau susținea că Laurence n-ar fi reprezentat o încarnare a aventurii umane dacă ar fi acceptat să guverneze Egiptul. Doar Malro. Socotea aventura ca un realism al feriei, iar aventurierului îi hrăzea soarta de fi și nebun, rege sau solitar. Nu e cazul a spune mai mult despre dilema pe care o trăiește Malrod cel de astăzi, despre contradicția dintre omul politic și scriitorul obișnuit, a pune semnul egalității între existență și conștiință, chemat parcă de o voce interioară să fie prezent în avantgarda evenimentelor de răscruce ale secolului, Dilema sa e un monolog interior, cea aparține artistului destinat parcă să-și consume viața până la incadescență, dar e și un dialog la care e supus de cititorii săi. Biografia unui scriitor este interesantă și în măsura în care poate oferi cifrul pentru a dezlega enigma creației sale. În această ipoteză se pune întrebarea, oferă biografia lui Maro o cheie miraculoasă pentru a-i descifra opera? S-ar părea că da. Din acest punct de vedere, e de observa că rar se întâlnesc cazuri ca ale lui Malraux în istoria literară a acestui secol, unde experiența este să se întrepătundă atât de mult cu opera. Aproape fiecare rând din fiecare roman scris în cabinetul de lucru a fost plătit cu carnea și sângele dăruite câmpurilor de luptă, cu sufletul sfârșiat de atâtea și atâtea întrebări ale condiției umane. Pe cetea liniștilor unei personalități oferindu-și ființa proprie vâltorilor vieții, Însoțește ca un sigiliu opera lui Malraux. Oferă această particularitate posibilitatea de a pune semnul egalității între viață și operă, cum o face Gaetan Picon, autorul celui mai nuanțat și mai comprehensiv studiu despre Malraux? Înseamnă oare asta a confunda fiecare personaj din opera sa cu gândurile cele mai intime și mai ales cu viața autorului? Desigur că nu. Biografia lui Malraux, oricât de singulară și insolită ar fi ea față de cea altor scriitori, nu este o excepție dacă o examinăm în relațiile ei cu opera. Fără a intra în analiza capacității de obiectivare a lui Malro față de propria sa experiență de viață, fără a discuta încă măsura în care eu îl răsună în eroul romanelor sale, se impune o delimitare de principiu. Există vreun caz în istoria artelor în care viața cu opera justifică integral opera. Nici Dostoevski, nici Stendhal, nici Michelangelo, nici Byron, nici Gorky, nici Vion, nici Baudelaire, pentru a nu aminti decât câteva nume a căror viață furtunoasă o regăsim în străfulgerările capodopere, nu pot fi înțeleși în întreaga lor profunzime dacă încercăm să le explicăm complexitatea creației printr-o harnică și meticuloasă urmărire a biografiei. În dialogul său cu Gaetan Picon din volumul Marro de Sine însuși, marro definește astfel rolul creatorului în raport cu propria sa experiență de viață. Opera este mai ales a unei personalități aplicate în serviciul unei creații. Dacă, așa cum se afirmă, romancierul ar crea pentru a se exprima, ar fi mai simplu. Știți însă că eu cred că el se exprimă pentru a crea, ca orice artist. Oricât de importante ar putea fi predica lui Dostoevski și cea mai puțin profundă a lui Balzac, ele devin la urma urmelor mijloace ale creației. Balzac nu este José Demetre, Dostoevski nu este Solofiev. Imaginea pe care încerc să o ating înainte de a fi un portret exemplar sau un frumusețat, în privința asta nu pot fi judecător, este o capcană de unde apuc elementele realului de care am nevoie pentru a crea universul meu. Fără a împărtăși tot ceea ce susține Marro, parafrazândul nu putem fi de acord decât cu el. Malro nu este Chiu, Chen sau Feral. Malro nu este Manuel, Hernandez sau Scali. Opera sa și are desigur izvorul în viață fulgurantă și ea este însă un univers autonom care trebuie cercetat ca atare. Au trecut mulți ani de când Maro a scris Condiția umană, Timpul comprimat, Speranța, Lupta cu Ungerul, creațiile sale literare fundamentale dintr-o perioadă de trainice legături cu mișcarea revoluționară. Între timp, și sunt peste 20 de ani de atunci, Scritorul a tăcut și a lăsat locul criticului și istoricului de artă. Nu sunt oare semnificative și tăcerile în creația literară? În literatură, Malraux n-a abjurat, n-a putut abjura ceea ce a exaltat, iar atâtea personaje de neuitat ale romanelor sale, potențând imaginația multora dintre acei care le-au înfruntat în Europa și în alte continente, în numele libertății, pe plutoarele de execuție, își urmează astăzi destinul lor, independente de destinul acelui aceledat naștere.